אשורו לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. הרפא משובתם, אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו. והיה חתל לישראל, יפרח כשושנה, ויח שורשיו כלבנון. ילכו יונקותיו, ויהי את חודו, וריח לו כלבנון. ישובו יושבי וצילו, יחיו דגן ויפרחוך הגפן, זכרו כיין לבנון. אפרים, מה לי עוד לעצבים? אני עניתי ואשורנו, אני כבראש רענן, ממני פרייך נמצא. מי חכם בייבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילך אובם, ופושעים ייכה שלובם. עד כאן ספר הושיע.